Микола Тихорський Верлоок Жили-були дід та баба, А в них були дві онучки-серідки, Такі гарненькі та сумирні, Що діти з бабою не могли ними натішитися. Ото якось дід надумав посіяти горох. Посіяв, виріз горох, зацвів. Дід на нього дивиться та й думає. Тепер буду всю зиму їсти пироги з горохом. Та як на лихо, де не взялися горобці й напали на горох? Дід бачить, що біда. І послав молодшу онучку проганяти горобців. Дівчина сіла коло гороху, махає хворостиною та приказує Киж, киш горобці, не їжте дідового гороху. Коли чує, у лісі шумить, тріщить. Іде Верлоок. З ростом високий, з одним оком. Ніз гачком борода жмутком, Вуса, як драбина, на голові щетина. На одній нозі, в дерев'янім чоботі, На милицю налягає, рота страшно викривляє. У Верлока була вже така натура. Зобачити чоловіка та ще й сумирного, не витерпить, щоб себе не показати, і боки не пом'яти. Не було від нього спокою, ні старому, ні молодому, ні тихому, ні хвачкому. Ото, як угледів Верлок дідусеву, онучку, та й став. Така вже вона гарненька, що ніяк не обменеш. Але їй, видно, не припали до вподоби його жарти, бо щось вона йому там буркнула, а може обізвала якось, не знаю. Тільки верлок ударив її Милицею, та й забив. Чекав дід, чекав, нема онучки. Послав за нею старшу. Вирлок і ту прибрав. Дідові вже й терпецю зірвався, каже до баби. Де це вони забарилися? Чого доброго з порубками стрілися? Та й стригочить із ними, як тії сороки, а горобці тим часом горох лущать. Іди но ти, стара, та нам не їм вуха. Баба з печі сповзла, У куточку костуру знайшла, з хати пішла, а назад не вернулась. Бо то, бачите, як побачила вона бідних своїх онучок, а коло них верло ока, то одразу здогадалася, що це його робота. З жалю та й вхопилася йому в патли. Та нашому забіяці тільки того й треба. Чекає дітонучок і старої. А їх нема, та й нема, каже тоді сам до себе. А то що вбійся? Чи не стрівся і моїй жінці, якій гульвіса? Сказано, від нашого ребра не чекай добра. А баба все баба, хоч і стара. Оце так мудро розмисливши, Встав за столу, закурив люльку, помолився Богу, та й рушив у дорогу. Підійшов до гороху, дивиться, а тут лежать його любі онучки, ніби сплять, тільки в одної кров, наче та червона стрічка. Смугою на чолі видніється, а в другої на білій щійці п'ять пальців так з синцями відбилися. А стара так покалічена, що й пізнати не можна. Дід заредав не на жарт, цілував їх, милував. Та слізно приказував. Довго б ще проплакав, коли чує, у лісі шумить, тріщить. Іде верлогок. З ростом високий, з одним оком, ні з гачком борода жмутком. Вуса, як драбина, на голові щетина. На одній нозі, в дерев'янім чоботі, на милицю налягає, рота страшно викривляє. Ухопив діда і давай земселити. На силу бідолаха вирвався і втік додому. Прибіг, сів на лаву, відпочив та й каже. — Еге! «То ти так. Ну, стривай, братчику, і в нас є руки. Язиком собі мели хоч упрій, а рук на чужій спині не грій. Я теж не ликом шитий. Зачепив рукою, поплатишся головою. Видно, тебе вирло оче, не вчили з маличку. «Робиш добро, не кайся, а робиш зло, начувайся!» Наговорившись так у своє задоволення, узяв дід залізну палицю і подався бити верлоока. Іде та йде, аж бачить ставок, а у ставку сидить куций селезень. Помітив селезень, діда, і гукає. Так, так, так, чи я не вгадав, що тебе чекав? Здоров дід на сто літ. Здоров і ти, селезню. Чого ж ти на мене чекав? Бо знав, що ти за родину свою підеш шверлоокові мстити. А тобі хто сказав? Кума сказала, а кума звідки знала? Кума все знає, що на світі бути має. А то бува, що діло ще й не зробилося, а кума кумів вже про все і нашептала. А нашепчуться дві куми, увесь світ буде знати. Чи тебе, яке диво, каже дід. Не диво, а правда. Та ще й така правда, яка буває не тільки з нашим братом, але й межі старшими. Он воно що? Проказав дід і рота роззявив. А тоді, опам'ятавшись, шапку скинув, уклонився кучому селезню та й каже. А ви, добродію, «Може, знаєте верло ока? Як-як-як не знати? Знаю я його кривого!» Селезень повернув голову набік, бо так він ліпше бачить. Прискалив око, подивився на діда і каже, «Еге, скім біда не лучалася! Вік живий, вік учись!» А все дурним помреш. Так-так-так. Поправив крила, покрутив задком, і давай, діда, учити. Слухай, діду, та вчись, як на світі жити. Одного разу, ось тут, на березі, почав верлок лупчувати якогось нетягу. А на ту пору була в мене за кожним словом Така приказка. А-ха-ха. -ах. Верлоок розважається, а я сиджу в воді, та й так собі кричу. А-ха-ха. -ах. Ото він як душу свою потішив коло того бідолахи, підскочив до мене, та не мовлячи лихого слова, хап мене за хвоста. Та не на курча він напав, тільки хвіст у нього і залишився. Воно, хоча хвіст і невеликий, а все ж таки шкода його. Кому своє добро недороге. Не дурно ж кажуть. Кожній птасці свій хвіст найрідніший. Верлок пішов собі, та все дорогою приказує. А то щоб знав, як за інших заступатися. От я і взявся за розум і відтоді, хто б що не робив, не кричу а-ха-ха, ах. а все міркую. Так, так, так. І що? Жити стало куди легше. Та й поваги від людей більше. Всі кажуть. — Он, Селезень, хоч і куций, а розумний. — То чи не можеш ти, добродію, показати мені, де живе верлок? — Так, так, так, — сказав Селезень, і вилізши з води, перевалюючись із боку на бік, наче купчіха, почала почалапав берегом, а дід за ним. Ідуть вони та йдуть, а жось на дорозі лежить мотузочка. — Здоров був, діду розумна голова, — привітала мотузочка. — Будь здоровий ти, мотузочка. — Як живеш? Куди йдеш? — Живу я і так, і сяк, а йду до верлоока на розправу. Він мені стару задушив, двох онучок забив. — Я твоїх онучок знала, стару поважала, візьми мене на підмогу. Дід подумав, може й сгодиться, щоб скрутити верло ока, і відказав. — Ну, то повзи за нами. Матужечка і поповзла. Ідуть та йдуть, аж на дорозі лежить макогін. Здоров, був, діду, розумну голово, привітався макоїн. Будь здоровий і ти, макогоне, як живеш, куди йдеш? Та живу я і так, і сяк, а йду до верлока на розправу. Він мені стару задушив, двох онучок забив. Візьми мене на підмогу. Ну, то йди за нами, сказав дід, подумавши, що макогінь таки справді стане пригоді. Макогін став дибки та й застрибався. Іду та йдуть. Аж на дорозі жолудь лежить і пищить. Здорову, діду до готелеси. Будь здоров, жолудь дубовий. Куди це ти так чим чекуєш? Йду в бити, коли його знаєш. Як бо не знати, пора вже з ним розплатитися. Візьми мене на підмогу. Та чим же ти поможеш? Не плюй, діду, колодязь, доведеться води напитися. Я хоч малий, але верткий. Дід подумав. Ну, нехай. Що більше народу, то таки ліпше. І каже дід. топчуй за нами. Яке там тупчуй, жолудь скаче попереду всіх. От і прийшли вони в густий дремучий ліс, а в тому лісі стоїть хатинка. Зазернули вони у вікна, а там нікого нема. Вогонь давно погас, а в печі стоїть куліш. Золудь, недовго думаючи, скочив у куліш, мотузочка розтяглася на порозі, а мокогона дід поклав на полицю. Селезня посадив на піч, а сам став за дверима. За якийсь час прийшов вирлого. Кинув дрова на підлогу і заходився шарудіти в печі. Раптом жолудь, сидячи в кулеші, заспівав. Пі, пі, пі. Верлогока будем бити. Сидь кулеш по відро виллю. гримнув верлоок а жолудь його не слухає і далі попискує. Верлоок розсердився, схопив горщика, та й бух куліш у відро. Тут жолудь як вистрибне з відра, та луч верлоока просто в око. Були в нього одне око, та й того не стало. Кинувся він з переляку навтюки, та за мотузочку перечепився і впав. Макогі вискочив із полиці, а діти з-за дверей. Та й давай його бчувати, куди попало. Вервоок вирішить!» А селезень запечив. Так, так, так. «Не допомогли верлооку, ані його сила, ані його відвага. Хе -хе. Оце вам каста, а мені бубликів в'язка».